Det tunga skyar så stolt marschera i djupa led över skogens bryn. Och silvervingar det kulpetera, det vill se irrande barn ur skyn. Hur vänner knappast det ej och nicka och tunna om med varann i kapp. Så snälla som skulle glatta sticka på jordens täcke med lapp på lapp. Naturn är vit över hela kroppen, och himlen pudrar minö som bäst. Och domen hackar på frusna knoppen, och skakas nunn av sin röda bäst. Och reven tittar i smyckningslätten, och guden känns på sin gamla torn Hur drivan ser jag knappa i av hela järskådens bataljon. Nackots himmel blir mörk som natten Jag tror det stundar till världens slut Jag ser det jannat en snö och vatten Jag hör det jannat en larm och ljud Och havet kastar en våg så bitter Med skum och don mot sin gamla mur Där själv jag rangig med utan sitter En liten sparv i sin fågelbur Sätta bo på gravacka bergen Och hunsas jämt av ett knödigt hav Det flesta lynnet, i kostar märgen. Det är där att mula sin egen grav Världen skuffad med salta kosten Och i en skymt av en backig bror Den bör bo här som har rövat posten Och slagit gel både far och mor Förlåt men stormen mitt sinne retat Och dit du bor är på samma vis Det finns en glömd där han ej har smeta Sin gamla mör brukar av snö och pis Min själ bedrövas ett undan luta Hon kan få gals åt min gamla vän Jag ser dig mer ge och fylla den där ruta, får vi lov tills vi ses igen.